Fredagsfrälan, morgon till i med Janne Hornbom och Johanna Lind i FNN. Välkommen till Fredagsfrälan, fredag den 23 september med mig Janne Hornbom här i studion i Tronos. Nu kör vi. You are the latest contender. You are the Jag är sköter på att Du lyssnar på Fredagsprallan. Ja, ja, det gör och idag så säger vi grattis till Tekla och Tia som har namnsdag. Känner ni inte någon Tekla? och känner inte någon Tia heller när jag tänker efter? Tekla är inte det förresten en sån här uh, vulkan eller katt. Vad var det? Ah, jag ska inte prata om det. Det är, det är också ett gäng temadagar idag. Internationella teckenspråksdagen. Ah, tecken är hur häftigt som helst. Eh, mm, då har vi använt en hel del i vår familj. Och så är det D-vitaminens dag. Det är hjälpmedelsdagen. Det är höstdagjämning idag kanske också. Trappans dag och inte minst upphandlarens dag. Gratt tills alla upphandlare Du lyssnar du på fredagsbrunstjänst. Du lyssnar på Fredagsfrallan. Vad ja, det gör det med mig, Janna Holmbom i studion? Jag kan tala om att Johanna Lind skulle varit med idag men hon är genomförkyld så jag förbjöd henne att dyka upp överhuvudtaget. Vi ser krya på dig, Johanna, eh, snyt dig eh, och... ja. Skaffar ett jobb, men det har du ju redan. Så det kanske inte ska säga. Hörrni, i natten till torsdag, morgonen där, fick man skrapa bilen för första gången. Ja, det är inte undra på att det är höstdagsjämning idag. Det är kallt som bara den. Det man funderar på det är, hur ska det gå i vinter nu? Med, kommer det bli en sån här jättekall vinter bara för att? Just about the time the shadows call I undress my mind and dare you to follow One sweet love Du lytter till fredags brugtjänst Lyssnar på Fredagsfrälan. Ja, du lyssnar på Fredagsfrälan morgon i Radio Talkshow här på Hits FM 97.8, Zommen byggd med mig Janne Holm i studion. Jag tänkte prova någonting ah, ganska oradioaktigt. Jag tänkte nämligen prata om bildkonst. Och då tänker jag så här att ja, men jag har några sådana här som konstnärer som jag kommer tillbaka till eller bildkonstnärer som jag kommer tillbaka till och som jag faktiskt tycker är ja, speciella, självklart eftersom jag kommer tillbaka till. Någon. Och jag tänkte att jag, jag lägger ut bilderna på eh, fredagsfrallans Facebook-sida så kan ni själv gå in och kolla på, på bilderna runt den här konstnären eller konstnärerna. Nu ser vi plockar några stycken. Idag kanske. Åtminstone en tänkte jag börja med. Jag tänkte nämligen börja med Piet Mondrian. Och man kan säga. Jag ser inte skogen för alla Mondrians träd. Jag vet inte. Men jag tycker att Karnan har liksom målat träd i hela sitt liv. Och i så fall är det ju inte så ovanligt. Det finns ju konstnärer som målar i stort sett samma typ av motiv i hela sitt, under hela sin karriär. Men, men om det är samma träd. Ja, ah, det tror jag inte säga. Piet Mondrian, han föddes den 7 mars i Amersfort i Nederländerna. Idag är han mer än världsberömd för sina kompositioner. Ja, men det är målningar som består av geometriska former och grundfärger. Jag vet inte om du har tänkt på det, men nu åker från Tranos mot Gränna. Och precis är det innan Gripenberg tror jag, i Gripenbergs slott. Så, så finns det en, ja, kan det vara en elcentral eller någonting vid järnvägen och där kan, man faktiskt, där kan man nästan tro att det är Mondrian som har kladdat eller klottrat för det ser precis ut som en Mondrian-målning och det är nog kanske på något sätt en, en hyllning till honom. För hans kompositioner de används idag som mönster på allt från tapeter till muggar och t-shirts. Men som sagt, jag hävdar att hans nonfigurativa måleri- bara en utveckling av de träd han en gång i tiden började måla. Och då helt realistiskt. Men faktiskt så tidigt som 1912- när han i Paris mötte kubismen- så började dock Mondrians konstnärliga vandring- mot det abstrakta måleriet. I Grey Tree från just 1912- Syns tydligt influenserna från kubismen, men abstraktionen i bilden är ännu i närmaste obefintliga. Men Mondrians strävan efter att vilja återge en universell verklighet, menade han med tiden. Bara kunde uttryckas med hjälp av räta linjer och grundfärgerna rött, blått och gult jämte svart och vitt. Och hans vad ska man säga, rena, abstrakta konst var ett faktum. Mm. El del viernes. Du lyssnar på fredagsbrallan. Ja, och här pratar vi konst. Egentligen pratar vi en konstnär, Piet Mondrian. Och under första världskrigets slutskede var Piet Mondrian med och bildade den holländska konstnärskollektivet Distil. Gruppen lanserade Neoparl. Neoplasticismen, vars principer var att konsten skulle vara abstrakt. Dessutom med en formlära där bara räta hörn i horisontella eller vertikala lägen fick användas. Och färgerna skulle vara de enkla elementfärgerna. Med tillägg av, som jag sa, då, vitt, svart och grått. Alltså Mondrian han kom i åren att bli neoplasticismens okrönte konung. Och i hans en Komposition 2 Röd, blå och gul från 1930 manifesterar han detta mer än väl. Och det man ska klart för sig att under åren har det gjorts otaliga tolkningar av dessa kompositioner. Men jag har min tolkning klar. Det är ännu ett träd utav Mondrian. Ja, kolla själv. För på Fredagsfrallans Facebook-sida så har jag lagt upp både trädet från 1912 och komposition 2 från 1930. Avgör själv. Kolla in bilderna medan jag bjuder på lite clash. I never felt so much Så, du på ja, jag bjöd på en liten konstpaus där kanske så här till frukostfrallan med fredagsfrallan. Ja. ja, det här var ju riktigt roligt. Alltså, det är nog läckert med bildkonst tycker jag. Ja, vad gäller Piet Mondrian så flyttade han till USA 1940 och dog bara fyra år senare. Om man skulle vilja se de här konstverken i verkligheten så hänger, hänger det här trädet, Gray Tree, från 1912. Det hänger på ett museum i Haag. Och komposition Röd, Blå och Gul, eh, den hänger på... Nationalmuseum i Belgrad i Serbien, så då får man åka en bit. Vi hör en din freitagsbransch. What? Du lyssnar på Fredagsfrällan. Ja, du lyssnar på Fredagsfrällan morgontid i radiotalkshow över på HitsFM 97,8 som en bygg. Jag tänkte att det är kanske lite dags för den här jingle igen. Ja! Vadå? FM. Ja, det är ju det här lilla segmentet i programmet som vi har haft där man där vi gör någon form av betraktelse av vardagen eller refle reflektioner över någonting i vardagen som ja, är märkligt eller väldigt typiskt eller vad kan man för något. Och det, när jag gjort de här tidigare så tenderar det att handla om trafik. Det måste ju betyda att jag sitter väldigt mycket i trafik och det gör jag ju på gott och ont också. Eller ja. Det gör jag, jag sitter i trafik. Jag vet inte om det är gott eller ont. jag sitter i trafik. Och det, det jag frapperas över, det är det här att jag tycker det har varit så otidsenligt att nya bilar inte har baklykten tända. Att det är någon form av EU-förordning eller något sånt där, är det väl säkerligen, som ligger bakom att nya bilbundeller inte under dagtid behöver ha bakljusen tända. Och det är ju faktiskt så att vad som är dag, det är ju oerhört relativt. Det finns väl någon form av sensor som känner av att det blir tillräckligt mörkt. Men i vissa situationer på dagarna så är det så pass mörkt. Så att, alltså bilarna syns ju sämre. Och jag tänkte, det är helt otidsenligt. Men sen... Kommer ju nu den här energikrisen då vi ska spara och släcka lamporna efter oss? Och då tänker jag, ja men det är kanske det de har siktat på inom EU. De, de hade en sån oerhörd framförhållning så de såg att detta skulle komma. Och nu spar vi en massa el på baklyktor som inte är tända. Ja det är väl ganska bra egentligen. Ja, det är ju många andra, till exempel taxibilar, de har ju i många år redan spart på körriktningsvisarna. De lamporna tänds ju aldrig på de bilarna. <Num> Fredas fråland morgontidig talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind i FFM. Du lyssnar på Fredagsfrallan morgontidig radio talkshow. Har ni har ni läst nåt dikt idag? Har ni har ni någon favoritpoet? Idag är det i alla fall 49 år sedan Pablo Neruda dog under mystiska omständigheter. Pablo fick litteraturpriset, Nobels litteraturpris 1971. Han var verksam i Chile och faktum är att man faktiskt grävde upp hans grav för att undersöka om han dog naturligt döda 1900. 73, eller om han blev mördad av den kilienska regimen. Ja, det där kan man faktiskt läsa om. Det är lite spännande eh, vad man kom fram till egentligen. Men jag tänkte att vi lämnar det dödliga och så ber jag få läsa en dikt av honom istället. Vad tror ni om det? Alltid. Det som var före mig väcker ingen svartsjuka. Kom en man! På ryggen, kom med hundra män i håret Kom med tusen män Med dina bröst och dina fötter Kom som en flod Full av drunknade Som finner det rasande havet Det eviga skummet Tiden Ta med dem alla hit Där jag väntar dig Vi ska alltid vara ensamma Vi ska alltid vara du och jag Ensamma på jorden för att påbörja livet. Du lyssnar på fredagsfrallan. Jag lyssnat på fredagsfrallan morgontidig radio talkshow här på Hits FM 97,8. Som en Och nu börjar väl sakta men säkert det nya politiska landskapet. Både här i Jönköpings län och i Östergötland och ja för den delen i hela Sverige att, att formas det är många som ska byta plats och det är många som sitter kvar jag såg nu, läste jag i tidningen att eh, Kristdemokraterna i ödeshöget ett av kanske deras starkaste festen där förlorar de makten eh, det är Moderaterna som går ihop med sen och socialdemokraterna tror jag för att ta över trots att KD fortfarande är det största enskilda partiet men det är ju inget ingen garant för att man får behålla makten ja, jag vet av egen erfarenhet att det går ganska tufft till när man väl har fördelat makten så är nästa hugg när man ska fördela inom partierna där där gäller det att hålla Hålla sig framme och vassa armbågar för att få de positioner som man vill ha. Ja, vi hoppas på en fyraårsperiod nu där samarbete och samförstånd kan övertrumfa pissig och, och, och rena elakheter. Det finns så många andra ställen i världen där det förekommer. Så det vore ju lite gött om Sverige kunde vara en sån här Soon. En frison för trams och jävla keter. Ja, man kan ju alltid önska sig. Underleberianta i Brunssia när på fredagsfrallan? Ja, äh, men sant, fredagsfrallan. Ja, hörrni, det är dags att bara runda av lite hem och plocka ner äpplena innan de fryser ihjäl. Och framförallt få in veden i vedboen. Ja, vi har världens berg av ved. Och då står man där och... Kastar in veden och staplar den. Å, å ena sidan känns det som ett rent sisefossarbete. Å andra sidan ett lågintensivt verb som ger tid till eftertanke och inte minst reflektion. Å, å ena sidan verkar det faktiskt som att högen så ligger minskar. Å andra sidan... Är det som om de staplar som istället tonar upp sig bara är kortvariga lagringsplatser innan slutgiltig förgängelse? Tack för att du har lyssnat. För att om du har riktigt trevlig helg och häng med sådana som ger dig energi och gör sånt som ger dig energi, det är du värd. Och så hörs vi igen nästa gång i Fredagsfärland. Ha det bra? Hej då! Läs fram morgon till ett tågtåg med Janne Hornbom och Johanna Lind i FN.